Es fognos turbos jets. Si los turbotets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbos jets. Más rápido, Me temo que me he pasado del carácter. Nadie es perfecto. Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a la nostra hora de sempre, un programa avui molt ple de coses. Avui, inèditament, parlarem de Crepúsculo eh, en la seva part musical. Perquè el nou programa avui ens acompanyarà el Noel Campillo, que és el vocalista i guitarra del grup No Way Out, que, curiosament, han fet una cançó que surt a l'una nueva. Una cançó que, a més a més, doncs, té el seu videoclip, que penjarem a la nostra Facebook i a la pàgina web. Eh, una cançó que està cantada en castellà i que surt en algun moment de la pel·lícula eh, l'una nueva. Ens ha fet curiositat al tema, perquè nosaltres això de Crepúscula doncs com, bueno que, que, que tampoc som molt fans eh, també se'ns ha passat l'edat i, i totes aquestes coses, però això és un fenomen que vulguis o no, doncs eh, eh, com ho diria et eh, deixa perplex no? com a fenomen en si però bé, d això d'això en parlarem eh, més endavant, eh, en el programa d'avui, eh, i tenim moltes altres coses. Tenim, per exemple, les xafarderies de Hollywood. Marta Sanz, què tal? Com estàs? Hola, què tal? De què ens parlaràs avui a les xafarderies? Doncs avui parlaré de, sobretot, notícies que han donat els globus d'or. Uh -huh. O sigui, les festes de, després, no, les after parties... Això ens interessa, perquè els premis, la veritat és que han estat una mica eh, poc interessants. Poc interessants, sí. Mm. Bé, han estat monopolitzats, una mica, o no? No, no? Bé. bastant repartits. Ah, també parlaré, no sé, del petó, no? Quin petó? Meryl Streep i Sandra Bullock. Ah, <laughs> alerta. No facis aquesta cara de fàstics, Jacint. És mm. petó. És i... el primer cop que dues dones fent un pató és no... inter intergeneracional. la pregunta de Sandra Bullock que va poder fer un petó. no es van passar mer l'est Streett perquè amb aquella boca que té. No. Jo la veig més de tragar que no pas has de, de fer petó. Ara, ara. Ah. és més de tragar. També tinc alguna notícia d'algú del càsting de perdidos que ha parlat parlat,ú mm. que coneixem bastant. Molt bé.. I, bueno, ja anireu escoltant, eh? Doncs això, també tenim en Jacint Casdemont, que tal com estàs Jacint? Bé. Tenim notícies aquesta setmana, com sempre. Sí, sembla que ja vau donar la notícia la sí. primera part la setmana passada, a mi em toca donar la segona part. Uh -huh. Molt bé. Spiderman, jo el ribot aquest. Ja, espera't, que això la portarà a cua. Doni. Doncs, uh, què més tindrem abans això També tindrem 40 minuts, tindrem les seccions de sempre. Bé, aneu atents al nou programa d'avui també uh, tenim el concurs de panini que farem el sorteig ja la setmana que, vi, la setmana que ve eh, és això ja pim pam uh, la pregunta que fem és qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class uh, heu d'enviar-nos la resposta al següent correu electrònic on ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com com. heu de donar la resposta i deixar el vostre nom i que un noms i població des d'on ens escolteu. Qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class i el guanyador? Un lot de còmics gentilesa de Panini, còmics Marvel o del que vosaltres us dongui la gana. També tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o si aneu a, doncs a Google i cliqueu no és perfecte els primers de Google som nosaltres i també tenim un Facebook, el Facebook del ningunoesperfecta, cliqueu Ningun no és perfecte a Facebook amb accents, allà doncs ens trobareu tenim informació, més o menys la mateixa de la pàgina web i, a més a més, anem penjant més cosetes i, bé, eh, us podeu descarregar el programa a través de la nostra web, o sigui, us esperem al tota, llarg de tota setmana, si vosaltres voleu. Presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignès Dierbat, i el que farem és ja començar directament amb el cinema. Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla. El año pasado estuve 322 días viajando Volé 350.000 millas La luna de 250 Todas las cosas que odiáis de viajar Para mí son detalles que me hacen sentir en casa Bienvenido de nuevo, señor Bingham Trabajo para una empresa que alquila mis servicios A unos cobardes que no se atreven a echar a sus propios empleados ¿Tú quién eres? Y con razón, la gente se vuelve loca cuando la despiden Deme su acreditación he llegado una joven sensacional de córner, Natalie kiner Enséñale de qué va esto. No soy un guía turístico. Este es el barco y este eres tú. ¿Quieres estar a bordo? Sí, solo. Enséñame los encantos de este trabajo. ¿Qué? Sígueme. No te coloques detrás de los viejos. Sus cuerpos llevan metal escondido y no parecen apreciar el poco tiempo que les queda. Premio. Asiáticos. Van ligeros de equipaje, viajan de modo eficiente y llevan zapatos sin cordones. Eso es racista. Soy como mi madre. Los etiqueto. Es más rápido. ¿Qué? Explícame lo de las millas. ¿Eso de qué va? Pretendo acumular tantas millas como pueda. ¿Cuántas tienes? ¿Una cosa así? Uh, sí? eh, eh, no quiero fardar. Esto es muy sexy. A los dos nos pone ponen certips de la aerolínea. Qué buena idea lo del toallero. El armario es más excitante. Mm. Esto hay que repetirlo. ¿Qué clase de relación tenéis? Has experimentado la sensación de mirar a alguien y... George Clooney, no? El Doctor House, eh, malgrat que ho pugui semblar alguna vegada. Uh, Up in és una de les grans estrenes d'aquesta setmana, una pel·lícula de Jason Reitman, amb George Clooney, Vera Farmiga, Jason Bateman i J.K. Simons, que també sortia Juno i el Reitman també l'ha volgut fer sortir a Up in S'estrena una de les pel·lícules favorites a premi a la propera edició dels Oscars. Up in és la tercera pel·lícula de Reitman que va, que va debutar amb Gràcies per fumar i més tard es faria famós per Juno. Jason Reitman és fill d'Ivan Reitman, el director de Los Cada o sigui que ja tenim una família mm, amb un cert prestigi. A Jason li tira més la vena de que no pas el de la comèdia, com és el cas del seu pare. A Pindyar està basada en una novel·la de Walter Kearn eh, i el protagonista, tant de la pel·lícula com de la novel·la, és Ryan Man, un expert en reduccions empresarials. Ryan s'ha passat la seva vida viatjant, passejant pels aeroports, dormint en hotels i conduint cotxes de lloguer. Quan s'ha se sent atret per una companyia de viatge, com acabem d'escoltar ara mateix en el tráiler, el seu cap l'amenaça en destinar-lo a un lloc fix. Ryan comença a meditar el que pot significar tenir, per primera vegada a la seva vida, una llar de veritat. Hola Guido Contini He visto tus películas Tienen estilo Estilo Es por ese toque italiano Veo la revolución sexual en cada fotograma ¿Qué es esa revolución sexual? Ya te lo contaré luego De acuerdo Guido, Guido Guido Guido Guido, guido mejor que no te bese No, no me beses, podría morderte Sus dos últimas películas han sido... ¿Un fiasco? ¿Es que ya se le han acabado las ideas? He perdido la inspiración Dirigir està está sobrevalorado, solo hay que decir sí o no. ¿Qué más se hace, maestro? Bueno. Això que escoltem és Nine, pel·lícula de Rob Marshall amb Danny aydé Marion Cotillard, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Judy Dench, Kate Hudson i Sophia Loren, un repartiment d'actors bastant important. Uh, la història és la següent, Marshall, després de, del triomf, Marshall, el director després del triomf de crítica i públic de Chicago, torna a fer musical, no sé si per refer-se al fracàs uh, posterior de Memòria és una gueixa, així que ho va anar molt bé. Memòria una gueixa, va ser un fracàs. La qüestió és que lluny de refer-se, Nine no ha rebut crítiques positives i ha estat ignorada pel públic. El protagonista de Nine és Guido Contini, un director italià de cinema. Ambientada als anys 60, Guido està a punt de fer 50 anys i treballa per tirar endavant la seva darrera pel·lícula després eh, que els seus últims dos films hagin fracassat. De fet, Guido viu una autèntica crisi creativa causada... Per les dones del seu voltant. Guido està casat amb Luisa, que l'estima tant que aguanta les seves infidelitats. Carla és una de les seves amants, també casada i d'impulsos incontrolables. Clàudia és la seva musa que espera el guió de la pel·lícula. Stephanie és una periodista que el vol seduir i, per últim, destaquem a la mare difunta de Guido, amb la que ell segueix parlant i trobant a faltar. El film adapta el musical estrenat a Broadway el 1982, que al mateix temps es basava la pel·lícula de Federico Fellini, Fellini 8,5. El Iodanine, el signe al recentment desaparegut Anthony Minghella, el qual, per cert, va dedicada la pel·lícula. I què més tenim aquesta setmana? Doncs una pel·lícula espanyola que per estrany que ho sembli mmm, no fa mala pinta, no? És l'Herència Valdemar, una pel·lícula de José Luis Alemán amb Daniel Liotti, Laia Marull, Oscar Genada i Paul Nashi. Comencem explicant l'argument de la pel·lícula. Dos taxadors immobiliaris han desaparegut després que s'hagin dirigit a la mansió Valdemar. La immobiliària contracta un detectiu, Tramel perquè els trobi. Mentre Tramel es dirigeix a la mansió, descobreix el tràgic passat del matrimoni Valdemar, que van residir a la mansió a finals del segle XIX. Els Valdemar no podien tenir fills i volien adoptar. Però això no era possible perquè no eren prou solvents. Aprofitant l'experiència fotogràfica del marit, el matrimoni va pensar en organitzar unes sessions d'espiritisme per treure'n profit. Així una mica eh, rotllo quarto mil·lenio, no? Iker Jiménez. Um, hem de dir que la pel·lícula La herència Valdemar està basada en l'obra de l'autor H.P. Lovecraft i el traspàs de l'obra de Lovecrafts al cinema la veritat és que rarament s'ha traduït en un èxit malgrat la riquesa del seu imaginari. Aquesta pel·lícula agafa elements dels seus relats i els incorpora a la història del director José Luis Alemán. La història salta del passat al present i es completarà en una segona part que s'estrenarà a la tardor d'aquest any. Les dues parts han estat rodades simultàniament, és la primera vegada que això es fa a l'estat espanyol, i és la primera pel·lícula espanyola que s'ha fet totalment amb capital privat i sense cap tipus de subvenció. Un autèntic exemple a seguir i un pas imprescindible per crear indústria. Ara veure si prenen alguns que van d'administració en administració eh, demanant caritat i llavors es tradueix en, en trunyos de, de grans dimensions. El cost de l'herència de Valdemar ha estat eh, 13 milions d'euros, que no és poc. Hem de dir que l'herència Valdemar serà la darrera pel·lícula, o serà recordada per ser l'última pel·lícula de Paul Nashi, que va morir doncs, fa unes setmanes. La segona part, eh, Nashi també hi apareixerà breument com el majordom del Matrimoni Valdemar en un flashback juntament amb el personatge de Lovecraft. Suposo que l'alemà va voler retre a la carrera de Nashi i fer-lo compartir pla amb, la, amb Lovecraft, l'autor, que el, ja sabem doncs, el tipus de pel·lícules que feia Paul Nashi i relacionades amb, amb l'univers de Lovecraft. I la darrera la pel·lícula que destaquem aquesta setmana és Rompedientes, pel·lícula amb Michael Lembe amb Dwayne Johnson, de rock, Ashley Jaa, Julie Andrews i Billy Crystal. Una pel·lícula familiar, protagonitzada per The rock. I darrerament, el, el Johnson tan sols a comèdies familiars. Eh, I ara aquesta, doncs, Rompedientes, és una altra. Això sí, atenció a l'important repartiment de secundaris de la pe·li, els quals feia força temps que no veien al cinema. Tots ells, i tots ells actors eh, molt importants. La història és la de Derek, un popular jugador de hòquei sobre gel que té el sobrenom de Fada de les Dents perquè en els partits sempre li fa saltar les dents algun rival. Un dia Derek és declarat culpable de destruir el somni d'un nen i és condemnat a exercir de fada de veritat. Per això el veiem en el cartell de la pel·lícula amb unes aletes posades a l'esquena. Culpable de destruir el somni d'un nen? Sí, sí, sí. No em facis concretar de quina manera, però haurà de fer de bon minyó el mm. Dwayne Johnson vinga anem per una secció no d'un bon minyó sinó d'un infant terrible més aviat que series tu vinga som-hi Molt bé, Jacint Casanova, comencem les notícies, com sempre... Ben calentes. Ah, això mateix. Ai. dates, perquè ja tenim assegurats per l'estiu del 2012, la segona part de Star Trek, de l'Abrams. Sí, ja ho vam comentar la setmana passada, Jacint. Ah. ah, tu com que no vas venir... I el de l'Obezno 2 també. També, també, les dos, les dos. He entès al revés del missatge, pel que veig. Sí, no, no, d'això em van parlar. Vale, què us sembla si us parlo de que... Ah, sí allò de James Bond no en vau parlar. No, no van parlar de James no, no. Tot i que semblava que la producció esperava perquè la Metro Gottlieb Meyer tenia problemes econòmics, ha sortit a la llum que els seus productors estan buscant un nou director per la nova entrega a la saga i podria ser ni més ni menys que Sam Mendes. Però si no, això no s'ha confirmat ja. A, um, a veure, eh, Jacint, les vacances si, no, et si troben, no, no et troben. tombant totes les notícies que dono... Resumeixo... Jo, jo pensava que ja s'havia confirmat, ja que Sant Mendes seria el director de proper Bon. Firmat? Firmat? Diria que no. Ai, no ho sé, eh. És que jo vaig dir que un titular. Sant Mendes, però ja, afirmatiu, és eh? serà el director de la propera pel·lícula de James Bond. La meva font no ho havia confirmat ja ha dit, va. No sé, ei, potser m'equivoco, eh, però no sé. Bé, eh, doncs Sant Mendes. Sant Mendes. Què n'opines? Bueno, bé, bé, és un director està bé. Sortirà Kate Winslet de No Bon? No crec. No, no, no. La fa sortir tot totes, o sigui, ja, mal, una no, més. No crec. Després, James Cameron, que ha confirmat la segona part d'Avatar, tot i que no sabem fins quin punt s'implicaria, si seria només productor o... Esperem, el que t'he dit jo abans fora de micro, que tardi 13 anys més en fer-la. Que també té dues pel·lícules entre mig, que una és Alita i l'altra de, de De ba no de Dive. Mm -hmm. a mi la veritat, gens que ja amb aquesta pel·lícula m'ha caigut l'ànim als peus ho sento perquè s'ha acabat, ara és una pel·lícula que escolta, que agrada molt a tothom, sobretot a la gent que va molt poc al cinema en fi, sé, repeteixo Mol maca, però la història... Clar, a la segona part li és sortia més barata perquè ja té tot el material fet, diguéssim sí, sí, sí, sí. sortia rentable si la fa ja, ja, uf, bé ha guanyat el Globus d'Or, esperem no sé, que no s'endugui l'Oscar. Hi ha pel·lícules millors, aquest ja dit, any. Ja t'ho he dit. A mi em fa pinta Titanic 2, això, fa por, eh? Fa molta por, fa molta por, sí, sí, sí. Després, en Banderas, que afirma per estar la nova pel·lícula Steven Soderberg, que es diu de No... No Out? No, No veure, Out. No Out? A veure... Mm, The... knock Out. The knockout Out. The Knack Sí, això seria el, el, el, el nuquejat, no? O així? Sí. O no, Marta? Sí, veus? Ho he dit bé, traduït bé. Bueno, que es tracta d'una tia... Bé, bueno, la interpretació principal és una boxejadora de no sé on, que és molt coneguda dins el mundillo, que jo no tinc cap referència, la veritat uh -huh. una pel·lícula d'acció, tal com deduïm pel títol, sí. i el repartiment és el que fa flipar. Ara tenim banderes, però és que ja tenim Ewan McGregor, Dennis Quaid Michael Douglas, Channing Tatum i Michael Fassbender. Molt bé O sigui, que el repartiment com a mínim molt bé. Sí, sí. Però... El nostre amic Channing Tatum, que vam d'ell la setmana Exacte. passada i el ja seu penis. Sí, que sembla que s'ha recuperat i en plena forma, no? Sí, que està fantàstic. Qui t'ho ha dit? Ell, ha... Ell, ell, ah, ell. Ah, ah, anava a dir amb qui parles. No sé, jo... Amb el Tarantino, que sí. té contactes per tot arreu. Home, ja, ja ho sabem, tenim un grup, els Wilson, Tarantino, sí, tu sí. qui tenies? L'àbrams. JJ. Sí sí, sí, sí, sí, som un grup Clar. ben informat després Cowboys and Aliens que és la pel·lícula, bueno, que té que dirigir en Jon Favreau i que tenia que protagonitzar en Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. ara que no l'interessa, li que apunta a fer una segona part de Sherlock Holmes, com que ha tingut uh -huh. ràpid la segona part, i es rumoreja que l'actor seria Daniel Craig. Va no sé. Home, jo lo que he vist d'imatges o còmic té més pinta Daniel Craig que no pas Robert Downey Jr. O uh -huh. sí que visualment, com a mínim, sigui més respectuós. Mhm. Uh -huh. Després, el 12 de gener passat, es va començar el rodatge Thor d'en Kenneth Branagh i hi ha hagut alguns moviments. La Stuart Townsend sí, eh, va també, abandonar el barco. També m'han parlat la setmana passada. Però vol dir un motiu? No. Ah, Ara, tot... la Marta sí, sí que el va dir, sí. Sí? Bé, bueno, a veure si ens posem... El motiu oficial és que tenia diferències creatives. I el nou oficial? No. Aquest és el que ens diràs tu. Oh, tant, perquè m'he informat perquè no hi és, perquè el dia abans, l'11 de gener, vam fer una prova general amb tots els sectors... I no donava la talla. I l'únic es va presentar tard, sis hores... Sis hores? Va ser ell. Ah, oh, molt bé. I ja el va... va dir... Vinga, nen. Va dir... Que s'anglès i és puntual... Ah, clar, va ah? dir, sis hores, vulguis que no... I a més, per un personatge secundari... Clar, no tornarem el rodatge per un secundari. I se'l va patar i... Com es deia el nano que n'ha agafat? Un desconegut. Sí, un eh, no, desconeix. No Joshua Dallas. Uh -huh. I després també han agafat un tal Idris Selva... que feia The Wire, que és de la sèrie... Uh -huh que fa el paper de Heimdall, que es veu mm. que hi ha hagut alguns piques pels fórums d'internet perquè diuen que no és un personatge afroamericà, no, i en canvi no. aquest actor Era. sí. Un nòrdic, rarament pot ser afroamericà. Potser és el vi, un negre el vi. Vull dir, això, això està una mica... A veure, els nòrdics són rossets, eh, ulls clars. Ulls jonsens, no són negrots dos per dos. Exacte. I acabo les notícies amb l'o de, bueno, el Colebron Spider-Man que són i sí, ja ha fitxat amb Marvel Web, que era el que tothom rumorejava que al final sí serà el director oficial. Ni mai era del cognom, El cognom és que és per flipar. Si comencem així, què vos diu? O sí, sigui, Bandera és de nostres pares, la tindria que ve dir si Banderas. Clara, Antonio Banderas. <laughs> Quin nivellazo. <laughs> Sí, Hòstia, sí, sí. jo n'he sigut. Si sí, ho expliquem als oients, que se'ns acaba de caure... Una... La ràdio? Una ràdio que tenim aquí a sobre. S'acaba d'enfonsar. Uh, bé, per qui no sàpiga, el director aquest és el de 500, 500 días juntos, que és la seva primera pel·lícula. Uh -huh. o sigui que... Sobta, no?, que la seva segona pel·lícula sigui Speedrun, amb, amb un calibre la Sony diu que és perquè vol donar un de més a les relacions personals al personatge i tot això. Fa pinta que sí, eh? Jo m'ho crec, aquesta versió. Però és que no sé, en Sony que apunti per un producte tan, no sé, personal en lloc d'elecció. I... Aquesta tarda he llegit alguna notícia més. Eh, deia que, més o menys, volien que el cost de la pel·lícula sigui de 80 milions de dòlars, que ja veurem. Què Ho he dit, és complicat. Clar, això que agafaran actors desconeguts, sobre, suposo pels papers principals, i que volen tirar una mica cap a la versió d'Ultimate Spider-Man a l'hora de fer l'adaptació, amb embolics eh, amorosos entre... Bé, bueno, el que era una mica Spider-Man als seus orígens. A veure si és veritat, no sé. Jo ja ho he dit, per mi el lietor serà... Bé, bueno, el lietor estrella a la segona unitat que farà tota la pel·lícula i li deixarà fer quatre plànols a ell. Va, per vendre, eh, doncs... que l'han comprat pel nom, aquest nano amb sí, bueno, sí, però és, no és molt conegut el eh? coneguem, els quatre que ens agrada el cine i sabem que ha fet Crinitres i dos contors, que és una comèdia romàntica entre comèdies, comèdia romàntica, que ens ha encantat I, però la gent en general no, no el coneix com a Sam Raimi sí que més o menys tot sí. el món coneixia, eh? aquest no la gent no el coneix no sé aquí ha passat alguna cosa molt rara jo insisteixo i sí, sí, no, sí. no, no ho entenc un ribot tan aviat no... sí, és, és estrany, jo un encara no acabo de veure clar però bueno, no em sembla malament la notícia a mi em feia por que faran a MacG, que faran un tipus d'aquest i fotran aquí una però veig que no, veig que el camí que volen seguir no és un altre però qual cosa m'alegro i ho comentàvem també abans fora de micro i a veure quina implicació té Marvel Studios si és que serà una coproducció de Marvel Studios amb Sony o què? Perquè aquí Marvel Studios sembla ser que ha triat aquest director i que Sony ha acceptat. Vull dir, no s'haurà de veure si és coproducció sí, o què. O Disney ha dit Sí, sí. Bé, bueno, però Marvel Studios és una filial Sí, no sé. sí. Però bé, bueno, fantàstic. Ja veuràs que veuràs l'Speederman cantant, tindrà un personatge que serà un Pepito Grillo, ja veuràs, ja veuràs Ja n'hi ha un man cantant. Bé, a part del musical del de... de senyor Bono. Molt bé. Què més, Jacint? Ja, sí, ja està? Això toquem? Sí sí, sí, sí, sí. Molt bé. Doncs nosaltres anem a comentar què hem vist ràpidament aquesta setmana. I comencem parlant de l'estrena forta de Ford, la setmana passada que era Sherlock Holmes, escoltant la banda sonora Hans Zimmer, que feia a temps a Zimmer que no l'hi escoltava una banda sonora potent, eh? i aquesta, aquesta ho és, jo diria que és una de les millors coses que, que té la pel·lícula. Estem d'acord, no? I tant, aquest tema central és boníssim. Sí, sí. Uh, va, comencem, va, comença tu, Marta. Uh, sí, sí, sí. Si és més uh, fan uh, de... bueno, tu, si no, en Jacint. tu, en per... després jo, va. A mi la pel·lícula m'ha agradat, m'ho passat molt bé, però li he trobat a faltar alguna cosa més. No sé, és com allò, o sigui, una noia molt maca, tal, per fora, però comença a parlar... O sigui, o sigui... No, a veure, a veure. Però quan parla, ja la caga. Doncs... És una pel·lícula que potser li falta uh, aprofundir en, en, en, no sé, en el procés de, de deducció o en el misteri en o, els o, o que la història fos una mica més... Sí, no sé, en els personatges mateixos, no? perquè tampoc sabem molt bé com viu en Watson i... No sé, hagués estat més... No el que més ensenyen no és ser res. rojo. No, no se sap res. No sabem res. Del dolent tampoc en sabem gaire res. Bueno, sí, s'explica una mica d'aquí. qui sí, però... fill i tot això, però tampoc se centra en aquella espècie de... de societat secreta. Tampoc sabem gaire res. Uh -huh. Diuen quatre coses. No sé, tot és com molt passat per sobre i el que prima és l'acció. Que està molt bé. Que està molt bé que la pel·lícula, de més, té una fotografia esplèndida i, i ha sabut ha, ha, ha sabut també recrear eh, tota l'ambientació la, no sé, la 13 tot està molt bé, i en Robert Downey Jr i en Juló, ho fan fantàstic tots dos, la veritat jo quasi en que no passa... diguis res, perquè m'ho estàs traient tot de la boca ah, doncs... no, no, estic bastant de deixaré no, no, no. I tant deixaré l'opinió que m'ho he passat bé, però és això que m'ha faltat ostres, alguna més no sé alguna cosa sí, a més. A mi em va quedar passa. la sensació d'aquesta... De... Una mica més de xitxa. Quina pena, perquè està tot molt ben adornat, però és buit per dintre. No sé, m'hauria agradat conèixer més a Holmes, m'hauria agradat conèixer més a Watson i són una mica a vegades, caricatures de dels personatges. Jacint? Ara ve la meva. Vinga. Doncs a mi m'ha semblat que en lloc de fer Chelo Holmes, tothom no el coneix, tothom no n'ha llegit o n'ha i normalment s'agafava una part de Chelo Holmes que era ben bé la cerebral i tot això i es deixava de banda altres coses que apareixen en la novel·la que no tenen tanta importància la novel·la o els relats i en canvi en aquesta pel·lícula han aprofundit més en això o sigui, l'aventurer, el que és capaç de transformar-se en qualsevol personatge el que sempre intenta putejar en Watson, un personatge gelós la relació que té amb Isos, els problemes que té Watson amb, amb el joc i tot això i és una pel·lícula diferent, és el mateix personatge, però en lloc de fer un cas super complicat que siguis més pensant en com el pot resoldre, apostar més per l'acció o pels personatges més dinàmics, sigui, el mateix personatge a l'altra cara. Trobo que això molt bé, el que passa és que és això, per ser a Sherlock Holmes faltava un misteri gran i potent. Uh -huh. perquè te'l te resolen veig... en quatre plànols. Sí, sí, jo he començat a morir-t'hi. Per què no? Vull dir, escolta... Va, s'apostar no... molt, molt fort. Va, ah, per què no? Jo, jo què sé, sí, val, però el vas mantenint com... O el fas sortir més o no sé, alguna cosa, no? A mi em va molestar perquè si no vols fer aparèixer en Moriarty... Fes que apareixi últim plànol. Sí, però això ja s'ha ja s'ha fet El secreto de la piràmide, per exemple. Ja s'ha fet, això, ja s'ha fet. Va, que tampoc en treu res de treure dos plànols ja, ja, que no ja. et quedes igual. Sí, potser no facis treure o deixa mm. alguna cosa... No... Mira, no sé. El que sabia rumorejat que seria un espectre fantasmal que apareixeria al final de la pel·lícula em feia més il·lusió que com ha aparegut. ja també apuntar, la banda sonora increïble, sí. visualment impressionant, el sector és molt bé, menys la Rachel aquesta... Com a cada vegada està fatal, fatal, fatal. O sigui, no trobo que ho faci malament, sinó, en comparació amb els altres que s'ho passen bé amb el paper, ella mm. fa ben bé, lo mínim. ha ah, una altra cosa, a veure, que jo aquesta pel·lícula sense Robert Downey Jr. M'he eh, es perdut molt. S'enfonsa, eh? Vull dir, s'enfonsa. Ell la salva, la leva i, i, ostres, que bé que el tinguem, no? Fent de Sherlock Holmes, perquè... No sé, és, és un actor que tota la vida he trobat que era genial i que, ostres, quina sort que l'hem recuperat. I... Tot i que jo veig que s'està una mica ja, com es diu allò, uh, pilot automàtic, o sigui, perquè li canvies el vestit que porta i li fiques l'armadura d'Iron Man i és el mateix personatge. Home, no, ben bé, no, ben bé. No, ben bé. Però no és, està que més seriós, passa? Iron Man. El, yeah? ell... Estàs més seriós, Iron Man. Jo ho vaig pensar al principi i vaig pensar ostres, sembla bastant amb el que feia Iron Man però no, està més seriós no, tan, no hi ha tanta comèdia no? o comicitat o... Perquè tampoc té un personatge en compensar-ho tant o sigui... Jo crec que és diferent eh? però esclar, és, és que pensa que és, pot ser difícil perquè tots dos són personatges d'acció Si li donessis un drama potser ho veuries No, que no que sabem tots que és un gran actor, em va semblar que diu, bueno, m'ho passo bé i ja està, que tampoc vaig a matar-me a fer... No, és que també que la, la, la pel·ícula no la permés, potser el personatge de Tony Stark era un man, té més matisos, Té, té alguna cosa més que un personatge d'acció aquest Sherlock Holmes no té matisos és un personatge d'acció no, no, i, i punt, eh, vull dir, fora conyes a mi m'agrada agradat bastant l'escena aquella de les difreses, el que mm. te l'ensenyen, quan s'anticipa el, el Sherlock Holmes t'ha explicat pues, mira, ara faré això, a faré l'altre està bé, té alguns detalls aquests que, que estan bé eh? a banda de l'acció que dius bueno, vale, sí no. té aquests detalls que dius, home, potser podíem haver potenciat una mica més tot això Bé, en fi, eh, ràpidament comentant abans d'anar a l'entrevista eh, un tipus sèrio dels eh, Germans Cohen, una pel·lícula que eh, una mica m'ha decebut, eh? És eh, una pel·li d'humor de jueus. Eh, la Marta sé que després ja, ja ens la comentarà una miqueta, també. Eh... O sigui, és un humor molt... molt... És, és coent, però a més a més amb... dintre de la comunitat jueva que a vegades a nosaltres és que ens resulta una mica llunyana i hi ha algun tipus d'humor, algunes coses que no acabes de, de connectar del, del tot. No està malament, mm, rius en alguns moments, però, ostres, de, dels coent no és aquella comèdia coent de, de, dels primers temps, eh? ni molt menys, jo crec que els hi queda molt per arribar aquí i la cinta blanca, que suposo que ja ens en parlarà molt ara amb la setmana que ve quan la del Haneke que... Pot faltar la setmana que ve? Ah. <laughs> Home, formalment la pel·li està molt bé, eh? la idea que t'explica és, la veritat, és cullonuda, collonuda quan t'explica el nazisme, l'origen del nazisme, o per què els nazis eren tan cabrons, no? Dius, bueno, doncs és que eren uns nens que els pares, doncs, els sotmetien una pressió psicològica i, bueno, bestial. I està molt bé, està molt bé com la manera que, que té d'explicar-ho, però és que són dues hores i mitja, el ritme és molt lent i és que dius, vale, que està bé, que està bé però, però ostres, m'estic avorrint al mateix temps no? o sigui, no, no, o sigui, aquest equilibri de soc cine d'autor i faig de puta mare però no, no, saps, no acabes de, de, de redonar la idea uh, nosaltres... i en blanc i negre, I sigui, blanc i negre. sí, sigui, sí. a veure, estem veient Avatar amb mil colors i en 3D i després no. et foten al costat, allò, eh, en blanc i negre en alemany no sé què ser, més a més jo vaig veure amb versió original a sobre. Vinga, Marta, que uh, anem directament a l'entrevista. Puede ser que hoy no vaya no Este sea el principio del fin de la... Nosaltres ho hem confessat moltes vegades, això de Crepúsculo a ens és una mica lluny, potser perquè no som noies ni adolescents i ens agraden una mica els vampirs més gores, no? Però que ens fascina molt de Crepúsculo Eh, és que un grup de casa nostra que es no Way, no Way Out revés l'encàrrec de fer un tema per la banda sonora de la segona part de Crepusclo, Luna Nueva per parlar-nos d'això i alguna cosa més avui ens acompanya Noel Campillo vocalista i guitarra dels No Way Out com estàs Noel? Hola, què tal? Doncs molt bé A veure, explica'ns una mica com va anar això de que us demanés que féssiu una cançó per un tema, per la banda sonora de Luna Nueva Doncs mira uh, una cosa molt senzilla nosaltres eh, estem preparant doncs temes pel cançons pel nou disc no uh -huh. que bueno, encara estem estem encara composant no i això va ser l'estiu la, sobre l'agost I, i llavors doncs estem en un segell que en Warner i llavors doncs, és el mateix segell que distribueix la banda sonora i, i suposo que havíem pensar doncs que els interessava de posar un un grup que fos bueno, quetéés amb castellà per per la versió uh, espanyola i, i sud-americana de la banda sonora i ens van demanar doncs, si podíem fer un tema exclusiva per, per, per la pel·lícula i, i mira, així ho vam fer uh -huh. sí, i, i vam pensar ofiringe, o si es van posar en contacte amb el que és la Guarnera aquí perquè clar o us coneixien ells us havien escoltat des d'allà als Estats Units això no ho sé premise. <maneuvering> no en <laughs> tinc ni idea, jo sé que nosaltres ens van trucar del nostre segell i ens van dir això, pues, que, que si ens interessava de ficar un, un tema en la banda sonora, pues, que, que a ells el dia interessava, doncs nosaltres vam és fantàstic. El que també és veritat és que no, no érem gaire conscients de, exactament del que era Crepúsculo i, ni, ni del, del fenomen fan que, que suposa, no? Això ho, ens ho han trobat després. Clar, perquè és això, us esbrava aquesta repercussió mediàtica que ha tingut pel grup o, bueno, o ha superat totalment la, les vostres expectatives, això? Homes, no, no, evidentment que no ens ho esperàvem. Uh, a veure, està clar que ja una vegada ja ens, ens vam informar, vam, vam, vam veure realment el que, el que comportava tot, tot el que envolta la saga Crepúsculo, doncs, home, sí veiem on ens, ens estàvem ficant, no? Però, el que, per exemple, el primer dia que vam penjar la cançó en el nostre MySpace, doncs en 24 hores vam tenir unes 16.000 reproduccions, no? cosa que dius, ostres, no sabíem que, que això era tan gran. No? Uh -huh. Perquè vosaltres la pel·lícula la coneixieu de... bueno, com tothom, no diguéssim, allò que... Sí, bueno, mira, alguns... Eh, un, un de nosaltres, bueno, dos ja l'havíem vist, jo no l'havia vist encara, la, la u i la vaig... Bé, bueno, evidentment la vaig mirar doncs, per documentar-me, no? Si has uh -huh. fet una cançó sobre la segona pel·lícula que encara no havia sortit, doncs en què ens vam basar? Doncs en la primera pel·lícula i en els trailers que sortien al youtuber de, de la segona. Quin remei. Uh -huh. um, com veus el fenomen fan de Crepusclo? A veure, jo personalment crec que potser dels fenòmens fans ara mateix potser és el, el més gran, eh? Perquè... Buf! Per... Sí, sí, jo la veritat és que no no recordava una cosa així des de... no et diria des de bueno, l'època l'època adorada de, dels Backstreet Boys, saps? Eh? I nosaltres ho vam, ho vam comprovar quan... ara no me'n recordo quan va exactament, crec que va ser el novembre, doncs que vam anar a, a, a Madrid a, a participar a, a, a en el, a un event que es va fer amb, amb, amb la productora de la pel·lícula, que van venir els actors, no? A, allò... A, Charrar una mica, fer-se unes fotos i tal això ho fer el Palacio de Vista Alegre de Madrid i nosaltres vam anar allà i vam tocar vam tocar uns quants temes doncs vam al·lucinar que o si sigui, des del dia anterior hi havia, hi havia nenes a, a, al voltant de, de, del pavelló dormint al carrer amb sacs de dormir, eh, una histèria col·lectiva perquè potser de les 5.000 persones que hi havia al carrer només em van deixar entrar a 2.000 un, un drama i llavors és quan et dones compte realment de, del que comporta aquest fenomen Uh -huh. A vosaltres el fenomen Crepúsculo us ha afectat d'alguna manera? Per exemple, les fans de Crepúsculo ara us trobeu que els vostres concerts estan ple d'aquestes noies? Uh, els concerts no ho sabem perquè des de que vam fer va sortir la, la cançó en la banda sonora fins ara doncs ens hem dedicat a, a, a continuar preparant el nou disc i encara no, no hem fet concerts de gira uh -huh. però, però home, el que sí que hem pogut veure és que hi ha moltíssima gent que ens ha arribat a parar a la nostra pàgina web, o al nostre blog, o Twitter, o on sigui, eh, doncs ens ha vingut procedent d'altres webs via Crepúsculo, no? Perquè això sí, de blogs sobre Crepúsculo n'hi ha, però bueno, per donar-hi, per vendre, tant aquí ja. com a tot Sud-amèrica. Uh -huh. uh, us ha passat alguna cosa divertida o curiosa amb, amb, amb alguna fan? O, o encara uh, us ho espereu, home, com començar a fer concerts? Mm... Home, la veritat és que el, el fenomen fan en si és una cosa molt curiosa, ja, perquè o sigui, a, a, als fans els porta a fer coses que, vamos, que suposo que en unes altres condicions no farien, perquè jo penso que el fenomen fan es dona quan es reuneix molta gent, no? O sigui, una persona sola, jo diria que no, no, no es produeix fenomen fan, encara que ho sigui molt de fan, perquè jo crec que és el contagi aquest de, de, de que hi ha moltes persones amb el mateix sentiment i, i és el que els porta a fer bogeries, no sé, com a nosaltres ens ha passat, per exemple, a, a haver anat a tocar Galícia i haver-nos trobat doncs, a, a dues persones que havien vingut expressament des de Barcelona amb tren, amb autobús o amb el que sigui per anar-nos veure allà. Llavors dius, ostres, et quedes una mica descol·locat, no? Mhm. Uh -huh. Um, Deixeu-me una mica crepuscle Parlem una mica, una mica de vosaltres Com us veureu formar com a grup? Fa molts anys que, que existiu Home, mira, com a grup uh, No ho veieu, es va formar el 98, el, 98. el que passa que uh, Vam començat a treure discos doncs, uh, El 2001 va sortir el primer I llavors Des, des de llavors n'hem tret anem uh, tret quatre. Uh -huh. I, I bé, bàsicament ja dic Som un grup de De, de tocar molt en directe de sí, molta carretera, i vaja, és, és allà on, on ens, ens sentim més, més còmodes. I ara, per exemple, per veure-us tocar en directe, el, hem d'esperar que surti l'àlbum, o ens podreu regalar en un principi, concert aviat? En principi sí, el que passa que teníem una cosa paraulada d'abans, i precisament aquest cap de setmana estarem tocant a Madrid i Barcelona, al eh, Palacio de Vista Alegre i al Sant Jordi Club, a talonejar una banda canadenca que es diu Billy Talent, o sigui que bueno, aquest diumenge doncs, al Sant Jordi Club a Barcelona. Molt bé, doncs a, aquí queda la gent que, que us vagi a veure. I el proper àlbum, més o menys, per quan calculeu que, que el podrem Tots, comprar? A, durant els propers mesos. No crec que s'allargui gaire la cosa, perquè nosaltres el tenim pràcticament enllestit i, i res, falta això, un, un petit petits detalls i entrar ja a, a gravar-lo però que aquestes coses s'allarguen una mica doncs hmm. jo demano que doncs això en els propers mesos eh, sortirà L'estil una mica és el que porteu habitualment o heu fet una cosa una mica per trencar o canviar? Mm, home, se bueno, sempre el, cada vegada que fas un disc nou sempre intentes eh, que, que no, no t'arribi a avorrir, no el que estàs fent o sigui, innovar una mica dintre de, de, de l'estil teu però que allò que et, que et motivi, no?, el nou que estàs fent i en aquest cas nosaltres, doncs mira, ens han sortit cançons una mica més, més guerrilleres que hi nosaltres, més, més canyeres del que, del que veníem fent en l'últim disc, per exemple I, però, bueno, en realitat és, són temes molt, molt directes i bé, el que, el que veníem sent fins ara uh -huh. I podrem trobar el tema aquest set de, de l'una nova en, en aquest àlbum? Sí, uh, l'inclourem, perquè com que... Bé, és un tema que vam fer expressament per la banda sonora, però, mira, ens, ens va agradar com va quedar i, si potser, ens farà gràcia que, que estigui en un àlbum propi nostre. Uh -huh. uh, Tenem aquí en Jacint, un company del programa, uh, que vol fer una pregunta. I, A una pregunta. Uh, sí. Ara que la cançó també és una persona d'Amèrica, fareu gira per allà? Hi ha possibilitats? Uh, és, és la nostra intenció la nostra intenció. Mira, l'any passat ja hi havíem d'anar, i teníem uh, dos festivals a Mèxic, amb tothom havíem d'anar a fer quatre bolos i, i va coincidir justament amb l'època en què es va, es va decretar la, la, la pandèmia de, de gripa i ens van tancar aeroports i ens van tancar la bitllets, o sigui que ens vam quedar amb la meva els llavis i aquest any, a sobre, aprofitant això de la banda sonora de Crepúsculo, doncs segur que hi anem, segur perquè ja et dic, ens vam hem... amb les ganes. Uh -huh. um, per acabar una última pregunta Noel. nosaltres amb ningú no és per perfecte parlem molt de cinema, sèries, còmics tu tens alguna pel·lícula o sèrie que vulguis recomanar que hagis vist uh, darrerament? Uh, home, sí passa que, no sé si suposo que ja l'hauran vist però jo recomano totalment la sèrie Dexter uh -huh. que vamos, aquí en el grup som fanàtics de Dexter i que ara que s'ha acabat la quarta temporada i ens han deixat a tots així amb un, amb un gust una mica agradós, doncs ens estem morint de ganes ja que traguin la cinquena, si és que n'hi ha. Sí, sí que n'hi haurà, ja, t'ho confirmo. Ah, bé, doncs esperem amb candeletes. I alguna pel·lícula o no us donen a trets d'anar al cinema amb tanta música? Ah, home, sí. mira, precisament eh, el cap de setmana passat vaig anar a veure Avatar en 3D, i jo crec que ha sigut els vaig anar en parella van ser els, els 20 euros més ben invertits de la meva vida sembla perquè vam sortir els dos del cine bueno, al·lucinant en colors sí, en colors tu has dit perquè mira que hi ha un colors a la pel·lícula per flipar sí, sí, sí. Molt bé, Noel, doncs a veure si us criden els de Dexter també per posar un tema a, a la sèrie, que estaria molt bé. Home, tant de bo, tant de bo. Mira però com... s'han de passar un estil més hawa... bueno, hawaiano, cubano... Ah, exacte, sí, sí, una mica de ritme més llatí, eh? Unes maraques sí, per, aquí... a l'idioma no hi ha problema, perquè ja passa Miami, vull dir, allà moltíssima gent parla castellà, escolta, no hi ha problema, no?, per insertar una Mira. cançó aquí dels nois guaiant m'ho apunto, m'ho apunto <ríe> doncs a si ho podem aconseguir eh? <ríe> exacte molt bé Noel eh, doncs eh, que tingueu molta sort i molts èxits i fins una altra molt bé, doncs moltes gràcies tu, que vagi molt bé Finga, adeu adeu jo ja he vuelto si algo me ha enseñado el tiempo es que es mejor ser sincero ya no más rompecabezas me da igual que no lo entiendo doncs amb el meu campillo hem estat parlant de Crepúscula i moltes altres coses i ara la Marta suposo que també ens ha de parlar de moltes altres coses a les xafraderies uh, uh, Hi, és JJ Abrams, com va? Si veus Star Trek, espero que la agraden, gràcies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 Quan vulguis, comencem. Primera notícia. Doncs, uh, ei, ei torno a ser aquí. És com el doctor Octopus. Tens mans i mànigues a tot arreu. A tot arreu. Sí. Sandra Bullock vol un altre petó amb Meryl Streep. Jo no. Ja Molt està, bé, és que notícia... tu no tindràs mai. El Bullock li va encantar el contacte amb els llavis de Meryl Streep en la gala del... Ja no té edat, Meryl Streep, per fer aquest tipus de petons Jacint, torna, torna tu torna però a veure, Jacint, no, tu què et fa més fàstic fer-te un petó amb Sandra Bullock o a um, amb Meryl Streep m'ho és Perquè... difícil, eh o sigui, molt jo... borratxo ja em costaria jo ho tindria clar, eh home, jo amb una dona de 60 i pico anys mai m'he basat d'aquesta forma o sigui, tant per tant, la Meryl Streep si vull provar coses noves Sandra Bullock, ja t'ha dit, pot engolir amb aquella boca Sí a mi em fa por sí. continuo amb la notícia sí. la qüestió és que ja ho sabeu perquè s'ha vist també. bé es van fer un petó a la cala dels Globus d'Or les dues actrius que compartien nominació per la Premi a millor actriu que <coughs> és la que a Sandra Bullock estigui millor, trieu és curiós aquest món del cinema la qüestió és que es van abraçar i es van besar i bé, Bullock fa la broma i diu que les dues estan buscant interpretar unes lesbianes en una propera pel·lícula és això, la tensió sexual perquè... que tensió, si hi repulsió sexual, em diria jo Càlma't, no és tan greu. A més, no, una sí, o sigui... Una morena a la l'altre... No ensenyar... M'estan petant els sí, auriculars, sí, sisplau. Janet sí, sí. Jackson no pot ensenyar un mugró i aquestes dos senyores... Que se suposa que és una electrus seriós, s'estec caramorrada. Centramorroc no, sèria no eh? Home, aquesta, sí, aquesta que, sí, és no és. És com a de l'insight Oh, oh tu com està ja, pues no. Fins aquí queda la notícia, la segona notícia maleu dit ja abans, no sé si era és igual. Eh, sona... era? Joseph Gordon Levitt, el protagonista. No però no l'ha dit en jo Due bueno, tu ho has esmentat ho ha dit, que dit... però fora de micro ho has esmentat. No, tampoc així també, no, ho has dit. Ho has dit també? Programa, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Hosti, estic fatada, eh? Estàs molt malament. Eh, uh, és que Joseph Gordon-Levitt podria ser Peter Parker a la primera de Spider-Man. Um, ell està assent un rat eh uh, al fet que el vinculin amb aquest personatge, suposo que li encantaria fer-ho, però tampoc ho ha pogut confirmar. És una, va ser unes declaracions que va fer la MTV als globus d'Or, és que els globus d'Or han ah, anat per molt, eh? Tothom ha xerrat allà, no, ai, borratxos tots i vinga Per llengua. cert, Isaac Efron també podies... No, no. no. Sí, sí, no. Sí, podies... sí, sí, sí. Isaac sí. sí. sí. Efron al cantó del Pati són amb la creu. No, no, no. Jo no, no, no. trobo maco, sí. eh? Trobo no, bon. bueno, és maco, sí, jo també el trobo maco. I però, la Hannah Montana... Però, però com a Peter sí, no, Parker... No, no. Ja t'ho dic jo, amb, amb Miley Cyrus, eh, Donde Verde... Sí, sí, una no meri gent cantant. Una no meri gent cantant. Em suïcido. La pel·lícula perfecta. Em suïcido, directament. Com la pel·lícula del detective cantant, Sí. En Robert Downey Jr. En Robert Downey Jr., per ser una pel·ícula que no sé si ha vist gaire gent. Què més, Marta? Els que van a Sitges i pocos més. Exacte. Más. Chris Pine i Olivia Munn se separen. Ara, ara, ara. Encara que aquesta parella no és de les que anaven airejant les seves intimitats per allà on anaven, el capità Kirk de la darrera pel·lícula d'Star Trek i l'actriu Olivia Moon, que no sé ben bé què ha fet, han acabat els seus romans que mantenien des de la tardor de fa ja. gaire. Però Chris Pine és com el Capità Kirk, una darrere l'altra. Mm -hmm. És un festival, aquest noi. És, mereix un aplaudiment, Chris Així Pine. Així ho ha confirmat la revista People, que li segueixes gaire les... Uh... Home, van, es truquen, es van truquen, començar... Es truquen i surten clar, de copes, si s'ho La cantina intergalàctica. Ens truquem allà amb el comunicador. deu quedar els millors, perquè... Què passa? No, bueno, és Chris Pine. Bueno, oh. well, i què? És actor, és... No quan sé. estan calentes li passa, que ja van borratxes... <laughs> va continuar, en fet, sisplau. En fi, parella va mantenir les distàncies a la festa organitzada pel New York Times després dels Globus d'Or a un àtic d'aquests uh, impressionants que diu Chateau Marmont a l'oest de Hollywood. Una font ha explicat a la publicació just després d'aquesta festa que, doncs, que, que no sortia no sé perquè van anar junts a la festa Moon y Pine, tots dos de 29 anys fa just dues setmanes que se'ls va fotografiar amb actitud molt carinyosa a Los Angeles no sé, jo crec que devien tenir un mal dia i, o una mala nit, no sé tothom li passa què més? Kate Bosworth i Alex, eh, Alexander Skarsgård es diverteixen molt a les festes dels globus Bosworth i el seu xicot Alexander Skarsgård es... aquest no és l'Eric de Troublot sí, de, de Troublot sí. mm -hmm. Van fer les rondes after parties dels Globus d'or junts a Los Angeles. Deu ser com un barrufet, no?, la, aquest Bosworth al seu cantó. Una perquè... mica, he vist. Fotos? No, no, clar, és que el tio és, és uh, un tiarrón enorme. Sí, és molt alt, és molt alt. Ros, amb aquella cavallera, aquella cosa. Ah, doncs no. Sí. Que... O oh, sí, ros, or, doncs, cavallera... Malenes. Sí, ara a la sèrie se les ha, se les ha tallades. Ah, la primera temporada amb... portava malenes, ah. a la segona se les o sigui, tallava. No jo jo sí. l'he vist amb els cavallers tallats. Sí, no, ara es porta curt, sí. <coughs> Uh! Com està la cosa? un monstre de Lovecraft. València oh, oh, Valdemar ataca el programa. Van arribar a l'hotel Beverly Hilton per la festa de l'HBO, on Kate es va mostrar molt jugadera i magrejant el cul del seu xicot. Després van marxar cap a la festa que passa. Sí. Els globus donen, eh? Sí, sí. Els globus que van pillar eh, ells. El so, millor dels globus són aquestes coses. Jo m'agradaria... Sí, per què no m'envieu envi... allà? Ja, el proper any. Vinga, va. Fem una recollecta a partir d'allà i m'enviem. Tothom al Facebook... Enllot posi... de donar calés a Haití, que. IT, coi? Paguem una cosa oh, que home, val no. la pena no. ara. També, ara. També, també. No, no, no també. fem bromes amb això, va. Doncs, oi... Oh, Ui, els Haití ja doncs. truquen. Després van marxar cap a la festa d'InStyle, Warner Bros, mm. on van passar pel bufet agafats a la mà. La ruta es va acabar quan Kate Bosworth no va poder convèncer els goril·les de la festa de Wainstein Company. No la van deixar entrar? Ja, oi, però, però, però com és possible? És que no la coneixien. No sé, és, clar, és com que va fer Superman aquell que ja fa... de molt de temps sí, Ja fa molt de temps. Ja. És no és que aquesta noia que ha fet... No o... va triomfar. P la darrera de Superman? Sí. Bueno, a mi no em va desgradar tant. Ah, ella feia Lois Lane, no era... No, no m'agradava aquella Eloise Lane. Ja, no gens. D'altra banda, altres celebritats que... Mm, sabem que van deixar-se veure per la festa d'Innestile, aquesta festa de Warner Bros. Van ser Jennifer Garner, però si va estar poquet, Zac Efron i Vanessa Hughes, Courtney Cox i David Arquette, Matt Damon i Luciana, que per cert es van retirar aviat per estar amb les seves filles. Molt bé. A la vida de pares. Una de les fotos de la setmana, no sé si és una... Bueno, us una foto, no? que la, si voleu la pengem també. Eh. Uma Thurman petonejant-se amb el seu ex promès. Oh! Han passat dos mesos des que Uma Thurman i el multimilionari suïs Arpat Busson segurament no es pronunciï així, deixessin córrer la relació i ja se'ls ha vist besant-se, doncs, eh, molt carinyosament, a un banc de Nova York. Que curiós, eh? Sempre estan els fotògrafs allà, on els necessites, eh? Encara que Thurman de 39 anys i Busson de 46 van acabar la relació el novembre passat. Una font eh, propera a la parella ha explicat a la revista People que, la, doncs, que continuen sent amics, no sé, doncs són uns petons d'amics i ja està. Hi ha una cosa que m'agradaria apuntar dels globus d'Or, que em sembla que no has dit, és un, una de les actrius que surt a Precious aquella ah. va aparèixer sense de pilar. <laughs> les cames sí. i la foto sortint per tots els mitjans de comunicació però, és molt escarosa um, no, no, no serà la de la protagonista la Mónica una que és molt gorda la Mónica pues, en persona et dubto bastant que anés a la gala sense a la no, no, però fet expressament eh, perquè aquella palambrea el, a, a, necessites amb 8, mesos amb els 800 quilos que pesa aquesta dona jo crec que l'últim que li preocupa és si està depilada o no us passaré la foto no, no, sí, i sí. La, pen la penjaré no, la penjaré de Facebook ningú no ell penja és una cosa que treu la líbido. Jo, jo aquest cap de setmana vaig tornar de festa a casa amb la líbido alta i vaig dir, miro això, i em va baixar tot. Ja està, t'ho vas recuperar. Jo reivindico sí, sí, sí. el dret de les dones a no depilar-se. Sí, però no portis el vestit tan cur, plau. Bé, bueno, va, Marta, anem per feina. Emil de Rabin i Pattinson Química a l'instant. Qui és de Rabin? La Claire de Perdidos. ah. I qui és Robert Pattinson? L'eguarculent de Crepúscul. Que les posa calent a totes. Ha desvetllat que va sentir una espurna al moment quan van fer la primera prova de rodatge amb Robert Pattinson. A ara a... se'n diu espurna d'això? Molt bé. Diguem-li, espurna. Remember me. Uh, Emil de i Robert Pattinson uh, protagonitzen el drama romàntic que s'ha rodat a Manhattan durant l'estiu passat aquest del Remember Me. Durant el procés de càsting la tribu ha explicat que ella no va ser la primera opció. Es va llegir el guió tres setmanes abans que comencessin a filmar, va volar a Nova York per fer proves de càmera amb Robert Pattinson i no sé, es fan proves per veure si queden bé o... Sí. sí? Uh -huh. I assegura que van tenir un gran moment de química. Ella ho assegura, eh? jo d'ell no n'he sentit a parlar ix L'actriu afegeix que ella i Pattinson van desenvolupar una relació a pantalla molt natural. Quèè estava la caça i captura? No? Sí. És guapa. Sí, sí. um, Rinem per més. mi Ja ho sabem més que Mónica ja sí.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 Uh, opinar sobre el final, sí, el si... final, quan encara no s'ha escrit el dia, ah, però bé. Ara, ara, ara. Emerson, de 55 anys, ha explicat a TV Guide uh, que no tots els seguidors de la sèrie estaran satisfets amb la manera amb què acabarà perdidos. Emerson té grans esperances en que aquest final serà d'aquells en què els fans diran «Oh, Déu meu, sí!» Això és el que diuen Jacint. «Oh, Déu meu, sí!» Totes les nits. Oh oh, «Ha passat tant de temps, no sabia què buscava fins ara!» <laughs> Espero, diu l'actor... Això, això és, és, és traduït, sí, sí. traduït, eh? Espero diu l'actor que sigui una cosa que ens envidi de tornar de la primera temporada i que ens faci mirar la sèrie tota sencera de nou amb una altra mirada. Emerson morts, ha fet que, que no. ja jo. Emerson que no ha fet que tot i les maldats se'n truca. Que telèfon. Jo Emerson ha fet que tot i les maldants que ha fet ben a la sèrie no trobarà redempció fins al moment de la missió del darrer capítol. Què pots dir que aquest home no és guionista, també? No sé. Què més, Marta? Jennifer Aniston, acabo. Sí, acaba, sisplau. Lleuix una obertura de vertigen. Aniston va captar l'atenció de tothom. En comptes de mirar les cames depilades d'aquesta, per què no vas veure l'obertura del vestit de la Jennifer Aniston? M'agraden doncs les coses diferents. per feina, ràpid, ràpid, ràpid. En fi, que portava un vestit de Valentino, que portava una obertura, fins gairebé la cadera, Mm? Que... Ah, és per darrere. No, home. Per davant. Ta... Per davant. La, la cama, ensenya tota la cama. Ah. Clar, home, aquell tall de la faldilla ah, que va no. fins amunt, ah, això... Déu-n'hi-do les cames que lluïa Jennifer Aniston. Eh, sí, molt depilades i amb un bronzejat així bonic mm. que Gerald Butler no li va poder treure els ulls de sobre mentre feien la sessió de fotogràfica mm. per a la premsa. Aquest també devia sentir l'espurna. Sí. sí. Molt bé, uh, anem... Uh, no sé com ho farem avui no per deixeu, acabar el programa. Eh? No, no em deixeu. No, que no, deixeu, no em deixeu, ara és a mica va el programa en dignitat. Va. Intentem fer alguna de 40 minuts i alguna de box office, si pot ser. O, o, què, què fem? Què fem, Marta? Que t'has menjat tot el temps. Posa alguna cosa i ja veurem què fem. Fot el que vulguis. El que més dona als Estats Units, el box office. i si te m'has menjat una secció és, pel, és perquè et relaxis la cançó vinga a la posició número 5 Sherlock Holmes 4 setmanes 180 milions a la 4 Albiling i les ardilles 2 4 setmanes en 192 a la 3 de Lovely Bones 6 setmanes amb 17 a la 2 de Book of Ellie entrada la setmana amb 32 i a la posició número 1 amb 5 setmanes Avatar amb 493 milions de dòlars oh, fins demà! Mentre Avatar viu en una galàxia a part, guanyant milions i milions, en el segon lloc entre The Book of Eli, un film ambientat en un futur proper on una guerra ho ha destruït tot. Eli és un guerrer que s'ha imposat la missió de defensar l'esperança d'un futur. Eli trobarà l'oposició en el cap d'un improvisat poble de lladres i pistolers. La pel·lícula protagonitzada per Denzel Washington ha rebut la nota mitjana de la crítica de Ben Mench. Online, Lucky Thompson diu «Recordes com, mentre veies de Road, pensaves per tu mateix, això necessita més confui Jesús, Déu, i els germans Hughes van escoltar les teves pregàries. Li poso una D. El New York Times, Manola Dargis diu, Allen i Albert Hughes han creat un món post-apocalíptic plausible. Li posa més menys. Amig la sal del San Francisco Chronicle Diu el següent, una història dinàmica, ruixada amb algunes idees interessants, sobre la preciositat de la cultura i com les societats poden ser reconstruïdes d'elles mateixes. Finalment, en el tercer lloc es produeix l'estrena en sales comercials de The Love de Peter Jackson. La crítica li posa mala nota amb una mitjana de «c». El film ens explica la història d'una nena de 14 anys que és assassinada i com, des del més enllà, de triar entre el seu desig de venjança o l'anel de veure recompondre's la seva família. Atenció a les crítiques, que són de vèrtic. Roger Ever, de Chicago Sign Times, un film deplorable. Li posa una D més. Lucky Thompson, D. Online, tot sembla encantador. Sí, però hi ha poca carn en aquests ossos. Li posa una C fa un joc de paraules, de l'Offly Bones, que sonarien els ossos encantadors. El Kirk Honeycutt de Hollywood Reporter Peter Jackson transforma l'extraordinària novel·la d'Alice Sebald en una novel·la, una novel·la única sobre les repercussions d'un terrible assassinat en una història més enfocada en el crim i el càstig. I li posa una C més. Finalment, Claudia Puig de USA Today Alguns llibres no s'haurien d'adaptar a la gran pantalla. I li posa una C. Ai... és Peter Jackson, tothom sap que és mal director no, és mal director, és un bon director que, que no sap fer pel·lícules el senyor dels anells no acaba d'encertar doncs res, acomiadem ja el programa i us deixem... Uh, Què fas així? Que també hem parlat de sèries. Sí, sí, sí, sí. Però tenia notícies de perdides, doncs, del Rob Zombie que farà un capítol del CSI... Bueno. Veus, ja les estàs ja. Ja està ja, no. està, ja està. Doncs vinga, acabem amb la banda sonora d'edat Indy Air uh, Young MC que canta and Move. Uh, Jessy i Marta, fins la setmana vinent. Fins la setmana que ve. veiem. Jo a l'Inglès també m'acomiado i us deixem amb aquesta cançó. Fins la Fins la propera setmana. <t 'en> Someone can cure your lonely condition Look over love in all the wrong places No fine girls, just ugly faces From frustration, first inclination Is to become a mugger